Пшоно з овочами. Інгредієнти. Крупа пшоно 2 пакетика. Болгарський перець 2 штуки. Консервований зелений горошок 100 г. Консервована кукурудза 200 г. Куряче філе 200 г. Морква 2 штуки. Рослинна олія 2 столові ложки. Сіль Спосіб приготування – відварити пшоно до готовності, як вказано на упаковці. Друге – перець запекти, моркву відварити, нарізати овочі кубиками. Третє – куряче філе відварити в підсоленій воді, нарізати невеликими шматочками. Четверте – до пшона додати солодкий перець, горошок, кукурудзу, моркву, а курче філе. Перемішати. П'яте. Перекласти готову суміш у формочки, залишити на півгодини та викласти на блюдо. При подачі на стіл полити соусом та прикрасити зеленню. Примітка. Пшоно відмінне джерело цінних авінокислот, що не синтезуються в організмі людини.